اللہ حضر رحمن الرحیم <سلام> اللہم صلی اللہ علیہ مولانا محمد عبدك و وصل و صلی اللہ علیہ وسلمین و وسلم تسلیما كثيرا کثیرا, کثیرا و عن علی الله اللہ تعالی قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل بالليل ومدخل بالنهار فكنت اذا دخلت بالليل تنحنح لي رواه النسائي ده حضرت علي رضي الله تعالى روایت ده قال حضرت علي رضي الله تعالى عنه کان لی من رسول الله صلی الله علیه وسلم مدخل باللیل ومدخل بالنهار علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایې جې زبدا پیغمبر علیہ الصلات والسلام په خدمت کې حاضرې دم مدخل یعنی پیغمبر علیہ السلام دا ورتم دغه په خدمت کې به ما حاضری کولا باللیل د شپیم مو نهاره دورې ماته اجازه ته چونکی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ د کور یو فرض دی ذکا د پیغمبر علی السلام دتر زوین دی د پیغمبر علی السلام زومم ده. دی دیوه جنا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمای چې زب پیغمبر علی الصلاۃ والسلام د ورلم دور از اجازه خو او د شپې حکلکله به چې زه د شپې ورلمه فكنت ازاده خلت باللیل چې کلکله به زه د داخل شومه تنحنحلی پیغمبر علی الصلاۃ والسلام ما غاړه تا زکل تنحنح توخیک والجکن پیغمبر علی السلام نه بچ کله ورغهما نو پیغمبر علیہ الصلات والسلام غاړه تازه کول یا ټوخي کول دي ته نن حنا ویلې او دا به د حضرت علي رضی الله تعالی او د پاره اجازه ته فرمایي چې کله بزلړه پیغمبر علیہ السلام بغاړ د غشانت غاړه تازه کول وې زوب بیا ورغه ما دی حدیث مبارک کی دي چې پیغمبر علیہ الصلات والسلام بماته تا غاړه تازه کړل دي نو ټوخي به وکلو نو دا به زماده پاره اجازه ته هو یو روایت کی راځي چه کل کل با پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم تخیو عدم اجازتو عدم اجازت مطلب دادے چو سر نو کل کل تخیجوی اغد اجازت دپارا با پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کولو غارتازہ کول او کل کل با دا اجازت نوار د دپارا نو بیا داغی مطالق محدثینو لیکلی رچونکے حضرت علی رضی الله وطلان کو ور دکه پیغمبر علیہ السلام <سؤال> صلی الله علیه و سلم وشو دی یغبد پیغمبر علیہ الصلات والسلام تا زکول نه معلومه ولا چې ما ته اوس اجازت ته او ما ته اوس اجازه نه ده ته نحنه هلي دي دا خبره زک وکړه چې په دې روایت کې دي ته نحنه هلي پیغمبر علیہ الصلات والسلام بغاړه مبارکه ذکرله ما ته اجازه ته هم دغه شان په روایت د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه کول دي اغه کې چې پیغمبر علیہ السلام بغاړه مبارکه او مطلب اجازه ترانه کوچ غني ته واپس لاړ شې نو دا غي بیا به محدثين و لیکلي دي چې حضرت علي رضی الله تعالی او چون کې دا کور یا سړې ده دا کور فرد او بیا د پیغمبر اسلام و سلام په صحبته او په مدد کرتیا کې پاتې شوه دي نو هغه ته پته لګید د ټوخي او د غاړې تازه کولونه چې اوس ما ته اجازه ته او اوس ما ته اجازه نه ده نو تنحن علي پیغمبر اسلام و سلام بغاړه مبارک تذکرلا رواه النسائي د دې مبارک د ده امام نسائي وعن جابر بن رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تاذنوا لمن لم يبدا بالسلام رواه البيهقي في شعب الايمان حدث جابر رضي الله تعالى عنه ان روایت ده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر رضي الله تعالى عنه فرمای پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمایل لا تاذنوا تاسو اجازت م ورکوي لمن هغه غا لم يبدء بسلام چې هغه په سلام کې پهل او په سلام کې وړاندې والي اونکه طریقه موږ کې خوده دوستانو چې کله یو سره راشي او چا سره ملاقات کول غواړي نو د ټولو نه او سنت طریقه دا ده چې اول دې سلامو کې السلام علیکم دا غي نه پسته بیا اجازه غواړي یلا زده مجلس ته درتلې شم کنه شم درتلې لګو وړاندې بلاړ شو ورون مونږ یو روایت بیان کړو اغه صحابي چې لاړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له نوغه فرمایي چې نمه سلام وکړو نو نمه اجازه توغو استلو پیغمبر علیه السلام راتو فرمایل چې تیزی نو واپس شاو او جکله د مجلس ته یا دې ځای ته اول سلام وکا او دا غینه پس اجازت و غواړه ادخول ایزه داخل د لشم د مجلس تک نو طریقه دغه دا نجاب الله تعالیه فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې تاسو اغه چاته تا اجازه مو او چې اغه سلام نې نی س غې سلام نهديیک اجازت واړي ځکې ناستې شم که نه شم کې ناستې طرقه دا ده اغلب به تعلیم موررکې ورته چې واپسلارشاغزای کې چران نووزي اول سلامو که هغې نه پس بیا اجازته او غواړه نو چې کله غ سلامو کې او اجازت غواړي نو د هغې نه پسلي بیا به مجلس کې شرکت دو کې او شیک د شي خو چې ترسوو پور دغ سلام نی کړي بیارمبر اسلام فرماي لا ته زننو په دغه مجلس کې او په کې د نستې اجازته مور کوي نو النبي صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر اسلام و سلام لا تعذنوا تاس اجازت مو لمن حقا چاہتا لم يبدا بالسلام چه هغه په سلام کې وړاندې والو په سلام کې پههدونکو رواه البيهقي في شعب الايمان د دې حديث مبارک روایت کړې ده امام بهقي په شعب الايمان کې باب المصافحه والمعانقه دغه استیزان او د اجازت تواله کوم باب چې هغه اختتام تورسی دلو باب المصافحه والمعانقه نوې باب شروع کېږي دا کو وګوري د اوستانو کله چې دا باب مون شروع وکړو نو داغه په ابتدا کې مون له کتاب ول دا باب د په بیان د آدابو کې بازي خبره دا شې دي ځګه دا آداب او سلام تعلق لري نبی کریم صلی الله علیه وسلم منتغا خو دلی دي نو په آدابو کې پہلنې باب موږ د سلام ویلو چې کله یو سره د چا ملاقات لري سلام کول دا یو سنت طریقا دا نو د سلام مطالق مسائل او احادیث مبارکه بیان شروع دا غي پس بیا چې کله سره یو مجلس ته نوځي نو دا اغه مجلس آداب دادي چې سړي الته اجازت واخلي او په اغه اجازهت ملاوي دلونه په سغي بیاغه مجلس ته ننوزي نو د اجازت متعلق چې کوم ضروري مسایل او احاديث مبارکه او اغه بیان شت دا دریم باب دی باب المصافحه والمعانقه بیا چې کله اجازهت ملوشي او تورشل سړی سره ملاقات کوي نو کله باغه سنلاس ملاوي کله باغه سړغاړه ملاوي نو دا غي متعلق آداب بیانې پدې حدیث مبارکو کې بتعزید الفاظ الک شانتی وضاحت کو باب المصافحه د باب په بیان د مصافحه کی مصافحه ست ویل کیږي چې کله دو مؤمنان مسلمانان ملاقاتو کی او دیخ پلو او بل سره لاس ملاو کی د لاس ملاو او ته مصافحه ویل کیږي او دا سنت طریقدا روايات او قرار وان دی پیغمبر علی سلام صحابه کرام بجی کله او بل سره ملاویدل غی به با او بل سره لاس ملاو او ولو معانقه غړې ملاول او طويله کیږي او غړه په دې طریقه باندې چې 66 د بل مؤمن مسلمان سره چې ملاويږي چې 66 د غسل سره ولګي او ستاسینه د غسني سره ولې بعض خلک دا معانه کې خلتته طرقه پسنه ور فلاس کېدي او دغ ت دا طریکه ده معانهکهکه تاسو د لف وګورې معقا ون چې دی, دی په عربی ک سر ته په عرب ک سرکته ویل کېږي نو طرکهه دغ د د چې کله یو مومن مسلمان سره میلو شي چې ستا سر د غ سره میلو شي او ستاسینه د غنی سره میلو شي دیته معانهه ویل کېږي او دا دوانه د ادونه دي او دغه طریک ده د مصافی استانو علماء کلی دي سنت د ریکه دغه د مصافحه په دوانو لا شنو باندي او د بعض خلکو یو لا فرقې کنا خیر د قصد عذر د وجنه یو لاس ملوکړي شي نو پاغي کې سبق مشتدي خود طریقہ ده کومه طریقہ مسنون چې د پیغمبر اسلام لره نقل ده د علماو او د صلاحون اغه اخترې کرا نقل ده نو دوانه لا سنا ملاوول صحیح طریقہ دغه ده ودا رنګ د معانقيهم طریقه ما تاسو خو دلہ چې کله یو مومن مسلمان سره ملاوي کی دی طریقه باندې چې ستا شړدا غسړ سره ملاوي شي او ستا سینې دا غسيني سره ملاوي دې ته معانقه ویل او دا بوم چې کما غاړه ملاوي یابېوبل سلام ملاقات په وح کې دوغړې د پاچيبه طریقه دا سره ملاوي کو دي ته معانقه نويل کیږي کله غته پسینہ باندې لاس کی, کی دوغه بل ما پسینہ باندې لاس کیږي دا طریقه نه د معانقه دغه طریقه دا, دا, دا, دا. دلته کې یو بل اهم مسله دوستانه اګه جون کی ضروری ده اکثر مرګری ده د دې تاسو کې مصافحه باز اوقاته سره مصافحه او مصافحه یصل لا سکو لاول د دې متالق ډیر مرګری تاسو کې چیرې د لا سکو لاول پکشته ده کلا سکو لاول نو دا غي متالق علماو د ټول نو ضروری یو مسل لکلي د پاغي باندې ځان پوي کوي مصافحه د ج کلاوکړه لاسته ملوکړه دو نو دلسخ کولاولو اجازه تشته د خدګي د پارس ادب د چاله اس مخکولي او په کومه طریقه باندې بخولي او پغري کې علما او کلیدين چې د مور او پلار لاسخ کولاول د اجازه تشته دي د مور او پلار لاسخ کولاول او دا غی تندې دا غی ټنڈا چپول دا غی تندینه چپیا غستل د دې اجازه ته شته دی د مور او طار یو دویم د عالم لاس کولول یا دا غی تندې خولول د دې اجازه ته شته دی دریم دی د خپل استاد داغه استاد چې تاسو ته آداب خو د ژوندای برابر خبره ده کاغه د سکول او استاد یو کستا د علم او استادوی یو مقام ترصولې تا تالی یو پہچان درکړې ده تالی یو مرتبه درکړې ده نو د خپل استاد لاس خو ولې او اوصلو رما هغه مرشد چې هغه سره اصلاحي تعلقي عام طور سره بوږ ورته پیلوې خو حق پرسته پیران ښه یو د جاهلان پیرانی متکبرین چې لاسم چې سره نه ملاوي اجلاس ورته کې د بغوت درس سره ملاوي دا داسې متکبرین او لاسونه مخ کړوي هغه مرشد چې سره هغه سره اصلاحي تعلق ته دا دی بیعت کړې ده دغه خلقو د لاس کولو ولیا د غي تندخو ول د غي اجازه شته دي خدای د پاره طریقه د دوستانو بعض وخت کته غوړه د ډېر مین او د محبت د وجنا څنګه تاسو د یو عالم لاس کولو د مین او د محبت د وجنا چونکه هغه سره یو د علم نسبت دی دوغه ته مونږ ډېر زیات ورټید شو د دې رعایت ورچې دې دل چي دی دا یو قسم د سجدي شکل جوړيږي او پیغمبر علي صلواۃ و سلام د دې نه مې ده نو دغه طریقه دا چې کله د یو عالم لاس کولی یا د مور او پلار لاس کولی نو لکه به توڅټ شي ولکه داغه لاس ځان تر وچت کا چې هغه د رکو او د سجدي شکل ته نه جوړنیش په ځوقت د وېدا سي دوستانو هغه عوام چون کې د علماء سره مینل یو د دې په خپل زيباندی دا غين انکار نه خو چې کله دې د یو عالم لاس نو دومره ورته ورټډ شي چې بالکل درو کو د یو شکل جوړ شي دغه ن علماء منا فرماي لري دا هکده یو عالم لاس د مینوده محبت دا وجنا د مور او پلاری دا استاد لاس وله لک شانتی تو شولک دا غلا ځان تر وچت ک چغه دروکو او د سجدي شکل جوړ نشي د مصافحي سلام تعلق دغه مساله وا د بازه جاهل خلق د خپلو پیران و په خولې دا طریقه انتهائی غلطه ده شریعت او علماء د دین منا فرماي لري دا سوتندې پوره اجازه چته دی خود د دغه آداب او چکل خیال وساتل شي دغه ه پورې اجازت دینا چاخ دی خو د دینه اوړاند دی د چااخپې خپلوول غې چې په کم زیبانې که دمونه کې د غ ضونه خپلوول دا د جااهانو طرې دا د مامانو طریک نهدي د په دلا روانې بایدو کې چونک د مصافی سره مطعلق دغه مسائل دي نو اغ به بهیانږ دی سره سره دوستانو په دی اهیو مباره کوې یو حد سر دغه هم بهیان شوي دی چې پیغمبره صللا اسلام د ماشومانو سره مینه کړی ده حزد حسن ي الله وطلان هو چې دا پیغمبر علیه السلام نوسته دي پیغمبر علیه السلام با غخ کولول او چفای به ته غستله نو دی باب کې به با انشاء الله دغه آداب معنی کې د ماشومان او سره مینا کول یا ماشومان کولول دا ما ما د پیغمبر علیه السلام نصابیت یو دا سنت طریقه دا نو دا ټول مسایل انشاء الله دی باب کې راواندې نو باب المصافحه دی دا باب د په بیان د مصافحه کې او دا باب د په بیان د معانقه کې مصافحه تاسو ته ومعانقه غار ملاول دا غي متعلق انشاء الله کوم روايات احاديث مباركه بها صدق الله العظیم و صدق الرسول الحمد لله رب العالمين بلا قربه المتقين صلی اللہ على سلم علی سید المرسلین محمد و علیه و اصحابہ اجمعین یا اللہ صلی وسلم و ارسلت ال دم التوفيق بلا نصیب یا اللہ ال بی و غنا عن پاک علیہ السلام اتباع نصیب یا اللہ بصراط مستقیم و غلربان مروان د شیطان و گمراہ هد لارون مسات د دنیا و آخرت خوشالیم نصیب یا اللہ شرم بردم پدوان جہان باندی وسات بیماران و لشفاء ورک قرض د دا قرض لخرس یا اللہ د حاجت من دو حاجت من مخف لو غیب خزانو د درس یو د د غزوی سټېټ ورک د تاسو نه دوه درخواست دو دوه دوه کې چلنا پاک خپل مقصد کې کامیاب کړي یا الله په دې حاضر اړه د کوم مرګري ضرورتمند دی اللہ ضرورت یا الله د غي ضرورتونه غیب خزانو نه پوره کړي یا الله کوم مرګري مشکلاتو کې دی د مشکلات ختم کړي یا الله کوم مرګري بیمارانو دی غي له صحت کاملہ جلا ورنصیب کړي یا الله خیره خاتم په ایمان کې یا الله خیره خاتم په ایمان کې وصل الله تعالی اخر خلقی محمد والي او اصحاب اجمعین